Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bin hudaw wa dinin haqq. Niyyat hirahu 'ala dinikulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhad anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'aqdata min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair amma ba'd Terima kasih, saya ucapkan kepada pengerusi Majlis merangkap pengerusi kepada surau kita Matrasah An Ikhwan kan pengerusi ya ahli jawatan kuasa ah, merangkap ahli jawatan kuasa Matrasah An Ikhwan yang saya kasihi tuan pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa seterusnya tuan tuan puan puan yang dirahmati Allah subhanahuwataala sekalian. Alhamdulillah, biiznillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita diberikan ruang dan peluang Kita bertemu pada malam ini Bertemu secara empat mata buat kali yang pertama Ini merupakan kali pertama saya masuk ke sini lah Paling jauh pun saya pernah sampai kat sini Di Masjid Al-Zakirin Saya tazkirah Jumaat di Masjid Al-Zakirin pada setiap hari apa? Pada setiap hari Jumaat minggu yang keempat. Jadi ni hari Sabtu. Jadi semalamlah saya teskeroh Jumaat di situ. Ha, tapi semalam saya tak datang disebabkan beberapa beberapa musyakkoh yang ha, tak dapat dielakkan. Tapi anda kena. Saya pernah datang. Dah lah ke sini tuan tuan. Cuma nya di madrasah di sholat tuan tuan ni merupakan kali pertama. Agak-agak tuan-tuan dengar suara saya kali pertama Agak-agak boleh teka saya asal orang mana ha? Kelantan Terengganu Aa, Asal kota London ni tuan-tuan Nama saya Muhammad Abdullah bin Muhammad Noh Berasal daripada baca Kelantan Aa, Yang kata Kelantan tu tepatlah. Sebab setengah tempat kita pergi ceramah Kita pergi kuliah, pergi terskirah kita tak sempat kata kita daripada Kelantan Dia dah boleh detect daripada awak dia. Ha, dia kata ustaz ni soh pada Kelantan Dia kata ni ha, terbaik. Kemudian saya menyambung pengajian sekejap Di Madrasah Da'wah Islamiah Di Pondok Seri Permai Pasir Putih, Kelantan ha, Kalau ada Alijima'ah kita kat sini orang Kelantan Orang Pasir Putih Dia akan kenalah Pondok saya ni Pondok saya ni orang panggil Pondok Seligi dia kawasan Pasir Putih atas daripada Bukit Abang berdekatan dengan Bukit Seligi di Pasir Putih. Pondok saya dikelolakan oleh Tuan Guru Abdul Hamid bin Haji Daud. Tuan Guru saya masih lagi hidup, umur dia 90 tahun lebih. Asal cerita Tuan Guru saya dia orang Kelantan, tapi lama mengaji di Patani dan dia menikah. Dan ada anak-anak di Patani dan dia pernah buka pondok di Patani Tetapi zaman dia tu sebab dia sekarang umur 90 lebih dah Jadi zaman dia ni zaman awal 1930 macam itulah lebih kurang Jadi zaman dia ketika tu zaman orang menentang tentera-tentera siam Yang mana askar Siam ni dia duduk serang perkampungan orang Islam di Patani jadi tuan guru saya ni antara orang yang terlibat dengan gerakan melawang balik askar askasia Menjadikan dia diburu diburu oleh askasia Dia lari sampai ke negeri Kelantan. Aa, dan sampai hari ni dia tak boleh balik dah ke Patani. Kalau dia balik, po oh, dia kena tembok tuan-tuan. Jadi dia tak balik. Di Kelantan ada orang sedekah bagikan tanah kepada dia. Jadi dia dirikan pondok-pondok saya tu. Dibina hampir 23 tahun dah lah Aa, Jadi saya ni asal daripada pengajian pondok Dan sekarang saya menyambung pengajian ke UAE Gombok Aa, Sebagaimana Haji Maknoh kita ni dia kerja di UAE Dan saya ni masih sambung mengaji di UAE lah tuan-tuan Dalam bidang sains kemanusiaan dan ilmu wahyu Pengkhususan bidang sains politik Aa, Jadi sains politik tu bidang saya Uh, orang kita ni bila dia dengar perkataan politik Cara senyum dia tu lain macam Haji Vakna Kita pun tak tahu Wallahu akla Sebab apa kita tak tahu Baik dan sekarang ni kita ni Dah berada di tahun terakhir di UAE uh, Ada lebih kurang uh, Apa namanya hari ni Sabtu Ahak Isnin, Isnin ni mula short semester Semester pendek Kemudian saya ada satu semester panjang lagi Kemudian saya babailah ke UAE, tuan-tuan. Graduate lah daripada UAE, Habis apa namanya ijazah sains politik saya di UAE. Baik tuan-tuan sedang hadir sekalian. Rasa cukup lah sekadar salam perkenalan kita untuk pada malam ini. Baik pada malam ini disebabkan kita punya kuliah ni tidak terikat dengan mana-mana tajuk. Kita tidak bicara khusus persoalan akidah. Kita tak bicara khusus persoalan fekoh. Kita tidak bicara khusus Persoalan tasawuf, hadith Tafsir Quran dan sebagainya Kita bicarakan topik yang umum Tapi saya akan cuba Kaitkan dengan tuan-tuan beberapa Perkara yang menjadi Fenomena kepada kita sehari dua ini Yang rata-rata Majid-majid surah-surah sekitar tempat Kita ni, dia mengadakan Sambutan malam Isra' wal mi'raj ha, Tuan-tuan nampak saya menyandar Jangan tuan-tuan rasa kata saya ni agak. Agak faham ke tidak agak, Rasa orang panggil sombong Tidak saya ni sakit sikit dalam perut Tak berapa nak sehat 2-3 minggu lepas tu yang jadi duduknya Dan nak rasa selesa sikit Saya pun pukul 5 petang tadi Baru balik daripada kuliah di Taman Pemata Sampai pukul 6 lebih Ada urusan dengan mok sikit Kemudian terus bertolak ke senilah Lepas ni ke Pucing pula Pagi esok kuliah subuh di Taman Medan Atau, Jadi saya transit di rumah kakak di Pucing sekejap Pucung ke Taman Medan tu dekat lah Kalau daripada gombok ke Taman Medan Saya terpaksa bangawak lah tuan-tuan Kuliah subuh Baik tuan-tuan sedang hadirin sekalian Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan Waktu saya mengaji di pondok dulu Waktu mengaji di pondok dulu Tuan guru saya ni dia ada pesan beberapa perkara Waktu kami duduk mengaji Mengaji di pondok ni tuan-tuan dah biasalah Orang panggil sebagai mengaji keedah menadah kitab Orang panggil talaki kitab kita datang ke sini, kita nampak tuan-tuan punya poster tu. Talaki kitab, pengajian kitab di mana tah. Tapi kita sekadar tengoklah. Cuma kita nak sebut mengaji pondok, dia mengaji kitab. Kita talaki kitab daripada muka surat pertama sampai muka surat akhir. Baca satu persatu. Tak. Kat sini ada ustaz-ustaz mengajar kita orang nak ha, ada? Ada. Tuan-tuan dah biasa. Jadi waktu kita duduk mengaji tu, tuan guru saya dia pesan kepada kami semua. Dia kata manusia-manusia yang hidup atas muka bumi ini, ada manusia yang dikurniakan pangkat masing-masing. Ada manusia yang diberi pangkat sebagai pengerusi surau. Ada manusia yang diberi pangkat sebagai nazir masjid. Ada manusia yang memegang pangkat sebagai tok penghulu. Tok penghulu sini panggil, ketua kampung tu. Panggituk penghulu juga. Ha. Ada manusia yang diberi pangkat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Ada juga manusia yang diberi pangkat sebagai member of parlimen, sebagai ahli parlimen. Ada manusia yang memegang pangkat sebagai menteri, sebagai menteri besar, sebagai perdana menteri, sebagai doktor, sebagai engineer dan sebagainya. Pangkat-pangkat yang manusia ada itu adalah pangkat yang sesama manusia bagi. Kita pegang jawatan sebagai Menteri Besar. Pangkat tu sama-sama manusia yang bagi. Bila kita bertanding, kita menang. Dan bila menang tu golongan kita yang menang. Maka pilih dalam ramah-ramah, kita paling layak, maka kita diangkat sebagai Menteri Besar. Kita nak cerita... Pangkat sebagai pengerusi masjid, pangkat sebagai nazi masjid adalah pangkat yang sesama manusia beri. Bila sebut kata pangkat itu sesama manusia yang beri, pangkat itu dia boleh berubah. Contoh, seseorang pengerusi surau, dia pegang pangkat sebagai pengerusi, kalau dia takbir surau dengan baik, bila datang pemilihan akan datang. Ahli Korea berpuas hati dengan dia punya pentadbiran Orang sambung ke tidak lagi perkhidmatan dia Sambung lagi Tapi kalau dia pegang jawatan sebagai pengerusi Dia buat tak kena dengan kehanda ahli Korea sekalian Agak-agak orang sambung ke tidak Tak sambung adalah orang ganti dengan pengerusi lain Samalah juga dengan Nazir Majid Samalah juga dengan Menteri Besar Samalah juga dengan Menteri Samalah juga dengan Perdana Menteri Ha, cuma kita berkait dengan politik lain sikit Sebab saya subjek sains politik tuan-tuan Pangkat yang sama-sama kita bagi Dia boleh berubah Kalau seseorang wakil rakyat tu Dia pegang jawatan sebagai wakil rakyat Dia buat ikut kehendak rakyat di bawah Kalau ikut kehendak rakyat di bawah Lima tahun sekali rakyat sambung balik perkhidmatan dia Betul atau tidak? Ha, dan dengan cerita kata tahun ni dah tuan-tuan dengan lah betul ke tidak, bukan saya menentukan tapi orang atas. Allah sahaja yang tahu. Orang lain tak tahu. Kalau di Malaysia lah, kalau negara luar tu dia tahu. Nampak, kalau dia buat tak kena dengan kehendak rakyat, rakyat tak sama dah lah. Rakyat ajak cukup-cukup dalam pilihan raya. Itu pangkat sesama kita. Tapi tuan guru saya dia besar. Ada manusia yang pegang pangkat sesama manusia bagi. Tapi di sana ada juga pangkat. Yang mana pangkat ini Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang bagi kepada manusia. Yang mana pangkat yang Allah bagi pada manusia ni dia tetap tidak akan berubah. Yesterday, today and forever tuan-tuan. Betul ke tidak? Tak tahu. Tuan-tuan sebut je. Ya? Tak betul pun tuan-tuan wala kata betul lah. Dulu, kini dan selamanya pangkat yang Allah bagi pada manusia dia tak berubah. Kalau pangkat sama-sama manusia yang bagi dia boleh berubah. Tapi pangkat yang Allah bagi pada manusia ni dia tetap tidak berubah. Dulu, kini dan selamanya atas dunia kita pegang pangkat ni sampai di akhirat pun kita memegang pangkat ni juga. Tidak kata atas dunia ni kita pegang pangkat ni sampai akhirat berubah. Tidak. Tapi dia berbeza dengan Nabi-Nabi. Nabi-Nabi atas dunia sahaja dia memegang pangkat sebagai Nabi. Tapi bila sampai di akhirat, dia tak pegang adalah jawatan sebagai Nabi. Jawatan sebagai Nabi sudah dilucukkan. Tetapi rasul, jawatan sebagai rasul adalah jawatan yang kekal. Why? Sebab Nabi ni dia hanya terima wahyu untuk diri dia sendiri sahaja. Sapa akhirat tak payah dah apa dia pangkat yang Allah bagi pada manusia? Inilah yang akan kita sebut kepada tuan-tuan pada malam ini dalam ruang masa yang diberi pada saya. Berapa minit Lebih kurang tiga jam. Tiga jam tuan-tuan. Syallallahu. Ha, tu Atuslah kalah tiga jam tu. Ya itulah pangkat yang Allah bagi kepada manusia. Ada tiga pangkat. Dan tiga perkara inilah yang akan kita bincangkan pada malam ini. Yang pertama, Allah kurniakan pangkak kepada kita. Ha, Tuan-tuan sekejap dah. Okay. Ha, yang pertama, pangkak yang Allah bagi kepada manusia. Iaitu pangkak sebagai makhluk Allah. Dan Allah itu sendiri memegang pangkak sebagai khalik. Sebagai pencipta. Yang kedua... Manusia-manusia dia memegang pangkat sebagai milik Allah. Dan Allah itu memegang pangkat sebagai malik. Ha, dia beza baris je. Manusia sebagai milik. Allah sebagai malik. Bukan malik dalam cerita KL Gangster. Nanti tuan-tuan tengok KL Gangster. Malik lakonan erong Aziz. tuan kata-kata malik tu. Tak. Tu lakonan ni malik yang akan kita cerita sekejap lagi. Dan yang ketiga pangkat yang kita pegang Iaitulah pangkat sebagai abdun Sebagai hamba Allah Dan Allah itu sendiri memegang pangkat sebagai Rob, Sebagai Tuhan yang mentadbir segala-galanya Yang pertama pangkat sebagai makhluk Tuan-tuan di sini biasa datang dengan kuliah Biasa datang dengan tazkirah Kita datang tadi tuan-tuan kita bersembah dengan isteri kita Tuan-tuan nampak -tuan kita muda, dah kahwin dah ni. Bukan kata tak kahwin lagi, dah, dah kahwin dah seorang tuan-tuan. Seorang baru, Allah lebih kurang. Kita datang tadi, kita sembang dengan isteri kita. Kita singgah di majlis Zakirin. Kemudian kita terus je, kita nampak belah kanan, tu padang luah. Tak? Padang tempat orang main bola, kata. Macam-macam lah, orang main tak? Oh, kita kata padang luah ni, kalau tuan-tuan ada... Siapa-siapa dalam kalangan kita kat sini yang kita tahu ada Majid Zakirin, Menterasah Ikhwan. patut kata ada surah Ikhwan tak? Nama surah yang sama? Satu lagi tidak sebab? Eh? Surah? Surah An-Nur. Ah, tuan-tuan kalau contoh boleh pakai, tuan-tuan jemput seorang penceramah, buat ceramah tu jangan buat di Majid, jangan buat di surah, buat di padang tu. Allah tuan-tuan nampak lagi meriah. Tuan tuan selit pula penceramah tu, tuan tuan jemputlah siapa Ustaz Azha Itrus, Ustaz Itrus Ahmad, siapa-siapa yang mampu bawa ceramah dan tuan tuan selit pula dengan penampilan selebriti. Tuan tuan boleh jemput Katrina Ros Bahrain. Boleh jemput Syam Kamik Gazel. Boleh jemput Abi Awadi. Abi Awadi tahu ke tidak? Inspektor Haliza. Ah, sekarang dah pakai tudung balik daripada umrah, pakai tudung Alhamdulillah sekarang duk ceramah di atas pentas dakwah. Bila ajak orang macam tu, kita selit dengan agama, agak-agak orang muda sekitar tempat kita ni mari dengar ke tidak? Bila ada selebriti artis, hak dia minat. Insya-Allah dia akan datang. Tapi kalau kita bila buat kat surah, hak sekadar nilah ajalah yang datang. Hak tak datang, ni hak bagus-bagus belaka dah cuma tinggal lagi kita nak top up, nak topak ilmu jah, bukan nak ajak dah. Dah. Sebab reti belakang dah, cuma nak topak ilmu je Mana kurang kita tambah Mana kurang kita tambah Cuma sasaran dakwah kita kepada anak-anak muda Yang tak marih surah, tak marih majid Kita buat macam tu Tuan-tuan kita nak cerita apa Tuan-tuan dah biasa dengar kuliah Bila kita sebut tentang erti perkataan makhluk Orang mengaji bahasa Arab Makhluk-makhluk tu orang panggil sebagai isim maf'un Yang bermaksud benda yang diciptakan Manakala khalik iaitu Allah adalah ising fa'in. Yang bermaksud yang menciptakan. Allah yang mencipta. Makhluk yang diciptakan. Maka disinilah ulama-ulama Tauhid. Ulama-ulama Usuludin. Dia membahaskan perkataan makhluk. Dia menyebutkan makhluk itu ada empat pembahagian makhluk. Yang pertama, makhluk yang berakal dan bernafsu. Agak-agak tuan-tuanlah dalam banyak-banyak benda yang Allah Taala buat, apa jenis kategori makhluk yang ada akal dan ada nafsu? Agak-agak. Manusia wa wa tudanglah. Manusia dan jin. Sebab tu ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Taala sebut apa dia? Wa ma khalaqtul jinnawal ins illa liya'budu tidak aku jadikan jing dan manusia seekor jing baik, seorang manusia baik, kecuali untuk menjadi hamba aku, kata Allah. Why? Sebab manusia dan jing dikurniakan akal dan nafsu. Disebabkan manusia dan jing ada akal dan nafsu, manusia dan jing sahaja yang ditaklifkan persoalan halah haram, dasar pahala syurga dan neraka. Dua golongan ni sahaja di akhirat kelak beratur panjang, hok mana masuk neraka, hok mana masuk dalam syurga. Dua golongan ni je lah. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, mana masuk neraka, mana masuk dalam syurga? Nampak? Dan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan ni tak bangkit pun di hari akhirat kelak. Kecuali binatang ataupun tumbuhan yang waktu hidup atas dunia dia dizalimi oleh manusia. Yang tu bangkit sekejap bangkit tujuan apa untuk mengadili pesalah bila selesai pembicaraan binatang ni kembali bertukar jadi tanah maka manusia tadi yang dihitung banyak dosa neraka binatang tak masuk neraka contohlah kita duduk lunch sini panggil lunch kau panggil apa lunch makan pagi makan tengah hari makan pagi breakfast kita duduk makan tengah hari duk makan tengah hari laut ikan keli tak nasi dengan ulaunlah sikit laut ikan keli Cicah dengan air asam. Gak kucing rumah kita ni mari belik kaki kita. Miaw, miaw, miaw, mari belik. Kita sebab lapar daripada pagi tadi tak makan nasi. Kalau boleh, jangan ada siapa-siapa ganggu selera makan kita. Kucing tu pula jenis mari belik kaki. Gak kita nak marah, kita pow di sepak. Terdampar dia di dini rumah. Jenis kucing macam tu dia bangkit dia hari akhirat keluar. Dia bangkit, dia sebut pada Allah. Kata, Ya Allah. Si pulang, beng, si bengsipulang, pada hari sekian-sekian, aku pergi di kaki dia. Aku saja nak teh dia jah. Aku kenyang dah, kata kucing. Sebab aku dengar cerita dia biasa, dia dengar kuliah di madrasah Ikhwan tiap-tiap malam. Contohlah. Nampak janggut panjang aku nak teh, sobat tak sobat. Aku belik kaki dia, dia sepak aku melambung di diri rumah. Aku nak kamu, ya Allah, balah dia. Ah ha, Kucing macam tu, dia baki. Bila habis bicara, bertukar jadi tanah. Yang ke neraka dan ke syurga, manusia dan jing sahaja. Sebab ada akal, ada nafsu. Satu, golongan makhluk yang kedua adalah golongan makhluk yang berakal tapi tidak bernafsu. Agak-agak golongan apa? Agak-agak ah -agak, eh? Para malaikat. Yang ketiga, golongan makhluk yang tidak berakal tapi bernafsu. Yang kita sebut sebagai binatang-binatang. Ataupun haiwan-haiwan. Orang Kelantan sebut tak panggil binatang. Dia panggil menata tuan-tuan. Dia kasar sikit orang Kelantan ni. Kalau dia de, kawan rapat. Orang panggil close friend. Kawan rapat. Ya, kawan dia ni. Pergilah ziarah Kuala Lumpur. 2-3 minggu. Cuti sekolah. Bila kawan dia balik, dia ajak minai, air, jumpa dengan kawan lama, dia tanya kawan dia kata, eh naten ni lama tak nampak. Gimana dia kata? Haa, ah, toh kelata, stahi dia cakap lah. Tak, walaupun kita kata menata, kita kata kasar binatang. Tak, cuma bahasa tu. Nampak? Baik, yang ketiga binatang kita kata, akar tidak ada, nafsu sahaja yang ada. Sebab tu binatang, mana ada dasar pahala, halah haram syurga neraka. Ulama-ulama sampai ulama-ulama dia sebut. Katalah golongan-golongan binatang ni ditaklihkan dosa pahala syurga negara halal haram. Nasjaya atas muka bumi. Mana-mana tempat pengajian. Masjid baik, surah baik, mahat tafih baik, pondok baik. Tak. Di universiti baik. Mana-mana tempat mengaji ilmu agama. Pasti dipenuhi dengan puak-puak binatang ni. Manusia dengaji haram. Mari dengar tuan-tuan hok marinya hok penuh puak-puak binatang. Tapi sebab puak-puak binatang tak ditaklikkan tak ada lah. Cuma ulama sebut umpama, katalah golongan binatang ni terpunduk atas bahu dia ni dosa pahala. Masuk syurga masuk neraka. Nescaya atas muka bumi mana-mana tempat ngaji agama, binatang hok penuh. Sebab apa? Sebab dia nak ngaji, nak tahu mana satu larangan Allah, mana satu suruhan daripada Allah. Nampak? Ah tapi manusia Jauh sama sekali Tuan-tuan boleh perhatilah Kita ada tempat kita pergi ceramah Tak uh -huh. Kita pergi ceramah orang Dua tiga empat orang je Nak kata hari ni tak ramahnya Kita ni tarah surah ni kata ramah Ada setara ni tuan-tuan Di majid Az-Zakirin diri Bukan kata kita nak pelekeh majid Kita pernah dia jemput kuliah maghrib di majid Majid kita tu majid besar tak? Uh, Kita sebarkan jadi usaha-usaha nak tarik balik orang datang ke majlis, datang ke surah. Tuan-tuan kenal ke tidak nama pengarang kitab Bahrul Mazi. Kitab Fekah ada satu kitab Bahrul Mazi. Berjilid-jilid. Lebih kurang 18-19 jilid. Yang karang kitab Bahrul Mazi ni orang negeri perak. Dan dia ni juga karang kamus bahasa Arab. Yang mana kamus bahasa Arab ni dinamakan sempena nama dia. Ah Syekh Idris Marbawi. Orang Teluk Merbau. Di Kuala Kansara, Perak. Sheikh Idris Marbawi ni, dia hidup sezamang dengan zamang Tok Kenali di Kelantan. Tok Kenali nama sebenarnya Yusuf bin Ahmad. Tak, orang panggil sebagai Tok Kenali. Merupakan ulama yang masyur lah. Boleh kata pondok-pondok di Kelantan yang ada hari ni adalah merupakan pondok bekah anak murid Tok Kenali di belakang tu. Pondok Pasir Tumbuh. Kalau kita kata masyur. Asal ilmu Pondok Pasir Tumbuh. Daripada Tok Kenali lah tu. Nampak? Kalau ada ustaz-ustaz hamari -Ustaz ceramah sini. Dia ngaji Pondok Pasir Tumbuh. Ilmu dia tu bersanak dengan Tok Kenali. Turun-menurun. Cuma tak secara langsung je. Nampak? Sebab Tok Kenali. Ni awal tahun 1900. Maka Sheikh Idris Marbawi ni. Dia duduk di negeri Perak. Dia dapat korban berita. Dia tahu di negeri Kelantan. Ada ulama bernama Tok Kenali. Daripada negeri Perak, dia turun pergi Kelantan. Tujuan apa tu? Semata-mata nak pergi mengaji dengan Tok Kenali. Daripada negeri Perak, pergi Kelantan, semata-mata nak mengaji dengan Tok Kenali. Walaupun dia tu sendiri, ulama dah. Orang alim dah. Orang reti dah. Tapi dia pergi lagi Kelantan mengaji dengan Tok Kenali. Daripada Perak, nak turun pergi Kelantan, ikut jalan mana dekat? Haa, gerik tak? Ha, tu. Isteri ambor ni orang baling tuan-tuan. Kalau orang baling, kalau ambor nak balik kelantan, dibaca. dia baca tak. Kalau daripada sini kita ambil plus highway, exit Kuala Kansar, naik gerik, naik ke baling lah. Siapa balik? Kita nak tolak balik kelantan, kita turun ke gerik lah. Ni tahun 2012, jalan gerik tu walaupun sekarang dah bertah. Tapi jalan gerik ni bengkok-bengkok, betul ke tidak? Kalau awal tahun 1900, bagaimana keadaan jalan? Macam tu cerita kita. Tak ada jalan lagi eh. Bermaksud dia ni redah hutang belantara. Pergi dengan gapar tu. Wiwak kau? Tak. Mana ada lagi Wiwak? Jalan kaki. Redah hutang belantara. Lama mana? Tiga hari, tiga malam. Tekad di hati nak jumpa Tok Nali. Mengaji dengan Tok Nali. Walaupun dia Tok Guru besar dah. Orang tua-tua kita agak. Bila lalu jalan kawasan gerik tu. Kali ada anak kecil dia pesak. Mulut lalu kawasan ni jangan duit celupa tak? Betul ke tidak? Haa, tu dia. Sebab kawasan hutang. Duit celupan nak jumpa dengan kajian, nak jumpa dengan iman. Tak payah orang tua kita besar tak? Haa, itu dia. Nih, tu orang. Orang kita jemput penceramah, jemput turu, jemput ustaz. Rumah, sebelah surat. Mari, tak payah jalan kaki tuan-tuan. Orang boleh tarik, sapat lalu surat. Tak mari juga. Nampak? Haa, itu dia lah. Menampakkan kita dengan soal ilmu agama Allah berkira sangat. Adakah Allah ta'ala marah kepada kita Kita duduk sibuk dengan dunia masing-masing Macam saya ni sebagai pelajar Lain sebagai pelajar saya ni sebagai pendakwah Saya duk ceramah, duk pergi situ Lain pada penceramah saya ni sebagai suami Ada mok, ada kawan-kawan Ada adik-adik dan saya ni juga orang muda Bila kata orang muda Jiwa orang muda, jiwa nak seronok Depan saya ni siapa? Orang muda lebih kuat saya tuan-tuan Adalah dua tiga orang ada lain-lain ni Berumur sikit lah, kita tak kata tua Berumur sikit daripada kita kalau kita kata tua, bulan depan dia tak mari dah dengar kuliah kita. Dia kata ustaz siapa hati kata kita tua, dia kata. Dia merajuk kita tuan-tuan. Ha? Orang lama, ha, tu bahasa sesuatu. Orang lama sikit daripada kita. Bila sebut kata orang muda, jiwa orang muda ni jiwa nak seronok. Kalau, handset, tak? kalau dalam handset tak ada lagu, tak sah orang muda. Betul atau tidak? Kalau pergi shopping, kalau tak tengok spek, tak tengok beg tangan, tak tengok jaket Tak sah orang muda Eh orang tua ada kau masuk pasaraya nak beli jaket? Ada orang tua masuk pasaraya beli jaket? Tak, orang tua ni dia beli kain plekak Dia beli jubah, beli kopiah Beli lipat nak masuk dalam tandas Itu je lah Sebab orang tua dia fikir kalau aku beli jaket pun aku beli Spek hitam nak buat apa? Memanglah ada Tapi fikir nak buat apa? Tapi orang muda sebab jiwa orang muda Nampak? Bila kata, bila kata orang muda tak salah, Allah tak marah buat benda tu. Tapi biar masa dalam kita sibuk dengan urusan kita, ada masa kita luang untuk datang dengar kuliah. Dalam sehari, kalau dengar kuliah maghrib, berapa minit? Enggak? Sapa kau tak sejang? Tak sapa eh. 40 minit kuliah maghrib. Kalau mari dengar kuliah sebuah, 30 minit. Dengar tazkirah Jumaat, 15 minit. Tazkirah pula puasa, 10 minit. Juma malam ni 2 jam lah tuan-tuan. Nak sebut. Katalah setengah jam kita luang masa dengan kuliah sehari. Sehari 24 jam, 23 jam setengah lagi Allah bagi peluang pada kita. Nak buat, buatlah. Nak buat apa? Betul ke tidak? Dan bukan kata wajib mengaji agama hari-hari. Tidak. Allah tak tetap mengaji agama ni wajib hari -hari. sehari sejam. Tidak eh. Cuma Allah perwajibkan melalui lisan Nabi Talabul ilmi fardhotun 'ala kulli muslim wajib menuntut ilmu mengaji siapa mana mengaji siapa reti dah kita mengaji tak reti-reti tak dasar hak penting kita ngaji jak ya. syarat dia mengaji yang bagi reti Allah tu jelah napa dan usaha kita mari dengar kuliah mari dengar tas kira mari dengar orang debat mari dengar forum mari dengar ceramah usaha nak reti tapi kalau sekejap pun tak boleh luang masa. Dik sibuk dengan urusan dina 24 jam. 25 jam bagi pun tak habis. Nampak sangat. Sombong dengan Allah. Nampak? Ha, maka sebab itulah ulama-ulama menyebutkan manusia-manusia ni. Dia memegang pangkat Sebagai makhluk-makhluk apa? Yang berakal dan bernafsu. Disebabkan manusia berakal dan bernafsulah. Manusia bertanggungjawab di atas kehidupan dia. Sama ada syurga. Ataupun neraka. Maka sinilah tuan-tuan ulama-ulama kita dia membahaskan lagi kepada kita. Bila kata manusia ni ada akal, ada nafsu. Jing ni ada akal, ada nafsu. Di sana juga ada empat golongan manusia dengan jing. Yang golongan manusia dan jing ni lahir ke atas muka bumi. Yang pertama golongan manusia dengan jing. Yang lahir-lahir ke atas muka bumi Dalam keadaan sudah beriman kepada Allah Sebab apa lahir sudah beriman? Sebab dia lahir-lahir itu Mak dia Islam Ayah dia Islam Maka anak yang lahir itu Automatically Islam Yang kita panggil sebagai Islam Bakar Nampak? Satu Lahir dalam Lahir ke atas dunia Dalam keadaan beriman kepada Allah Kemudian yang lahir beriman ni membesar hidup pun dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan di hujung usia pun mereka mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Yang pertama ni betul. Lahir beriman, hidup beriman, mati beriman. Satu. Golongan yang kedua, golongan manusia dengan jin yang lahir ke atas dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Membesar hidup pun dalam keadaan beriman kepada Allah Cuma di hujung usia Mereka buat perkara-perkara yang boleh merosokkan iman Merosokkan akidah Mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah Hal ni kita minta jauh Sebab tu ulama-ulama menyebutkan Kita wajib mengaji ilmu akidah Adakah wajib mengaji ilmu akidah ni Kita orang yang tidak ada akidah kita orang yang tidak ada pegangan, kita orang yang tidak ada keyakinan? Tidak. Kita lahir dalam keadaan keluarga Islam, kita sudah beriman, sudah ada akidah. Tapi sebab apa wajib lagi mengaji ilmu akidah? Sebab tujuan kita mengaji akidah supaya kita tahu dalam pembelajaran akidah ada perkara-perkara yang kalau kita silap buat, perkara tu boleh merosakkan akidah kita. Betul ke tidak? Apa dia perkara merosokkan akidah? Panjang lebar lah nak cerita pada tuan-tuan. Kita ni kita ngaji pondok, kita takhasuh bidang akidah, bidang usuludik. Hak sesuai kali saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan, satu kitab, nama kitab tu, Akidah Ahli Sunnah Wal jamaah Yang dikarang oleh Haji Said, Haji Ibrahim. Bekas mufti negeri Sabah. Dia ni, waktu dia hidup, dia mengajar di Masjid Rahimah Greenwood. Kita dengar cerita daripada orang tua lah sebab jenis perang kita ni kita bersuka kawan dengan orang tua. Kita boleh pengalaman. Jadi daripada situ kita timbul pengalaman, kita timbul macam mana nak cakap dengan orang tua, nak berdepang dengan masyarakat. Jadi kita dengar Allah yarham waktu hidup dia berceramah di Masjid Rahimah di Gerenggu. Allah yarham ni kawan kepada tuan guru saya. Bila dia tulis kitab tu, dia ambil kitab dia sebut satu apa orang panggil senaskah ke panggil sebijik tu. Sebuah kitab dia tu dia bagi pada tuan guru saya. Dia kata Mik dan nama dia kata Mik ambil kitab aku ni tulah ajar kepada anak anak murid kamu. Dalam kitab tu jelas tuan tentang bab persoalan akidah enam ruku imam perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah ada jelas belakang Saya boleh simpul pada tuan tentang pada malam ni sekadar, sekadar gambaran untuk kita. Perkara yang boleh merosakkan akidah ni ada 4 benda je. Yang pertama dari sudut perkataan seseorang yang kedua, dari sudut perbuatan seseorang. Yang ketiga, bila seseorang menghalakan benda yang haram pada ijmu. Dan yang keempat, bila seseorang mengharamkan perkara yang dihalakan oleh Allah. Empat perkara sah kita sebut pada tuatang, perkara tu boleh merosokkan akidah. Kalau orang tak kena gaya dia buat. Yang pertama, perkataan perkataan yang dituturkan manusia tak kena gaya, boleh efek pada iman. Apa dia? Dia hina Quran. Apa dia? Dia hina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia? Dia hina para sahabat Nabi. Apa dia? Dia hina ahlul bait ahli keluarga Nabi. Dia kata Nabi tak cukup janggut sebab zaman Nabi tak ada bisa jilid. Ha, tu bahaya juga tuan-tuan. Betul -tuan. tak merujuk pada mana-mana ni. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang telah mati. Cuma ada sikit-sikit je. -sikit, ya? Perkataan sebut hudu tak ada dalam Quran pun bahaya tu. Huduh hanya ciptaan ulama-ulama mereka. Pengbahaya. Mana ayat? Pencuri laki-laki, pencuri wanita. Hendaklah kamu potong tangan mereka. Orang berzina perempuan, berzina laki-laki. Rejam seratus kali. Mana ayat tersebut? Ada ayat-ayat yang Allah tak tersebut. Ada Itu adalah hudud Allah. Batasan Allah. Tiba-tiba bercakap perkara yang dia tak erti, dia tak khabar perkara yang dia ucap tak kena gaya boleh rosak iman. Sebab tu kita sebut kategori kedua. Lahir beriman, hidup beriman, mati dalam keadaan kupur tak kena gaya. Nampak? Yang kedua dari sudut perbuatan. Dia menyembah di tokong orang Cina ke, pergi menyembah di kuil Hindu ke. Ataupun dia buat perkara-perkara amalan-amalan dalam masyarakat Melayu. Yang mana amalan tersebut boleh datangkan syirik pada Allah. Dulu orang duduk kata, okay, Bila suami mati, tak. Isteri ni jangan duduk menangis. Tak. Kalau menangis, hari mata isteri jatuh atas muka Tok Laki, Tok Laki duduk balik. Biasa dengar tak benda tu? eh Nak pukul gambar, tak boleh ke pukul dua orang ke 3 orang? tiga gak. Ha. Kena tambah seorang lagi. Dok percaya pada benda-benda macam tu. Bak tilik Tilik tangan ni. Orang panggil apa? Orang putih panggil horoskop ke apa tu? Horoskop, zodiak. Patut apa lagi? Kita tak tahu tak ingat dah eh. Zodiak apa ke ndak. Kalau beranak bulan Mac hingga April dia panggil bintang zodiak. Bintang zodiak kalau bulan Jun 2012 dia jenis pesan mari dengar kuliah semua tiat-tiat malang. Ha tu. Tu jenis mengarut belaka tu tuan-tuan. Yakin dengan benda tu Jadi sebagai akidah Tak kena gaya Rosok iman tu Ingat benda Sebab tu wajib mengaji akidah Bukan kata kita tak ada akidah Ada dah Cuma wajib mengaji Nak tahu batas-batas mana Kalau kita boleh pergi Buat lagu ni tak kena gaya Rosok akidah Buat macam tu tak kena gaya Rosok akidah Bekah mufti negeri Selangor dulu Sekarang ni Datuk Tamiz Sebelum Datuk Tamiz ambil alih Nama apa Allah Yarham Datuk Isah Baharup yang apa nama dia dibuang jawatan daripada jawatan mufti ekorang eh, beberapa isu ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh Allah yarham mengundang kontroversi. Leh ah Allah yarham Dato Isah Baharup ni tuan tahu orang warak, orang alim, orang baik, orang juguh. Dah Allah ambil dia awal. Tak apalah. Cuma kita nak sebut dia Beberapa fatwa yang dia keluarkan mengundang kontroversi. Orang tak suka ke dia. Antaranya yang dia teguh isu pakaian genang. Orang duk masuk sukan tu, Suka apa? Suka Olimpik ke suka apa ke benda? Tak. Isu pakaian genang. Orang tina Melayu senang pakai. Orang panggil pakai sarung dada, pakai luar dala semata. Duk depan public. Tak. Lepas tu yang dia teguh lagi isu pakaian genang. Isu apa nama ni? Duk menyembah di Tugu Negara. Yang menjadikan bila dia keluar perkara-perkara macam ni di antara orang lantang yang menegur perkara ni. Sebab dia sebut perkara tersebut tak kena raya, boleh mengundang syirik pada Allah. Menjadikan dia dipecat daripada jawatan mufti. Lepas kena pecat jawatan mufti, orang tak kata, oh, padai muka orang tua ni. Tak, nampak nak tegur sangat. Padai muka. Tak, orang kata lah tu Orang tak khabar. Lepas dia kena pecah, orang kata bila pecah dia daripada jawatan mufti boleh sekat rezeki dia Daripada dia bersuara Lepas dia kena pecah, rezeki dia lagi murah eh? Masa dia kerja jawatan mufti, kena masuk pukul 8 Keluar pukul 4 Bila dia tak jadi mufti, masa dia 24 jam free dengan masyarakat Tuan-tuan nak panggil kuliah maghrib, boleh. Nak panggil kuliah subuh, boleh. Nak panggil kuliah muslimah, boleh. Panggil buat forum, boleh. Kuliah doha, boleh. Tak ada masalah. Bahkan rezeki dia, lepas dia kena pecah, lagi meriah daripada dia pegang jawatan mufti. Pegang jawatan mufti sebulan berapa aja. Hak dia duduk kuliah, duduk cerama hari-hari. Bukan kata dia min. Tak hati. Tapi orang tertahu jasa pengorbanan ulama, didik masyarakat. Orang bagi sumbangan kat dia setara mana? Napa tak? orang ni sini kata ha pada muka. Mum pada muka. Dia ingat kata rezeki dekat tangan dia. Jenis orang tak reti bahasa tuan-tuan. Dia tak khabar rezeki di tangan Allah. Rezeki Allah yang bagi. Sekarang ni kita bicara bab Isra Mikraj juga tak. Ha tak apalah. Kita nak cerita pada tuan-tuan kisah Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa dia terima wahyu dari apa? Wahyu daripada Allah di Bukit Thursina. Terima wahyu di Bukit Tursinah Allah perintahkan Nabi Musa AS Supaya pergi berdepan Dengan orang yang dijulang dalam sejarah Sebagai orang yang hebat Iaitu aa, Jahat tak jahat orang ni Kalau zaman kita ni ada orang jahat Orang kesebut orang tu jahat macam dia lah Siapa dia? Fir'am laknatullah Siapa orang kata kita, Dia ada sebut dia kata apa orang jahat Dia kata mung ni jahat macam Fir'am dia kata itu oh, jenis nakal-nakal lah tuan-tuan Nak sebut Fir'aun dijulang dalam sejarah Sebagai orang yang hebat Tak apalah tu kita bicara mula tuan-tuan lah, Cuma nak sebut Nabi Musa Diperintah oleh Allah berdepang dengan Fir'aun Di Bukit Tursinah dapat wahyu Ketika tu isteri Nabi Musa Tengah sarap mengandung Nak beranak lalalala dah. Sini faham ke tidak nak beranak lalalala apa? Tak faham Nak beranak lalalala dah. tu maksud dia Hampir-hampir nak bersaling Itu ha, maksud dia Orang panggil nak beranak lalalala ha tu Pasal Kelantang lah tak. Satu lagi orang Kelantang tu Biasa guna ayat Kita pergi makan kenduri Tak makan gula daging Gula daging tu gula daging dia panah Gula daging dua hari lepas dia panah Jadi kita makan Sakit perut Kita pun balik cepat Balik rumah cepat cepat cepat Buka pintu buka pintu toilet Isteri kita kejut lah. Eh abang Nak buat apa tu cepat cepat Kita kata nak berok lalalala Awak kata nak berok sangat sangat dah tu sama lah juga nak beranak. Lalala. Isteri Nabi Musa ketika tersarap mengandung hampir-hampir nak bersaling dah. Maka Nabi Musa sebut pada Allah. Ya Allah, aku nak pergi berdepan dengan Fir'aun macam mana. Isteri aku hampir sangat dah nak bersaling. Binatang ternakkan aku, kambing biru-biru aku ni ramah. Siapa nak tolong jaga dia orang ni. Allah perintah pada Nabi Musa. Hei Musa, tongkat yang ada di tangan kamu tu, kamu ketuk batu di tak depan kamu. Hei, tongkat. Dia ketuk batu besar depan dia. Ketuk sekali, bi'iznillah, dengan izin Allah, batu besar itu pecah. Pecah batu besar itu ada lapisan batu yang kedua. Pelik tuan tak? Allah wahyu lagi, ketuk lagi batu yang kedua tu, Ketuk batu yang kedua, pecah batu yang kedua, ada lagi lapisan batu yang ketiga. Hak daripada besar, pecah yang besar ada kecil lagi. Bila pecah yang kecil, ada lagi yang kecil. Allah waayu ketuk lagi batu yang ketiga Nabi Musa ketuk dengan tokat dia pecah yang ketiga ada ulat seekor dalam batu tu mulut ulat tu ada pucuk muda warna hijau tuan-tuan duk makan nyek nyek nyek nyek tu pucuk muda warna hijau kerana biru warna hijau lelaki dah dan tak mana perlu asah dulu kah ha go on go on kah go off go on ha oh, aku ingat kah go off tadi ada pucuk muda hijau dia nyek-nyek maka Allah wahyu terus pada Nabi Allah Musa. Hei Musa, ulat dari batu ni siapa tu nak jaga? Kamu duk persoal siapa nak jaga isteri, siapa nak jaga kambing, biri-biri kamu. Ulat dari batu ni siapa tu nak jaga? Adakah ada orang tu masuk pucuk muda tuwi ke tu wikah ha? ulat tu? Adakah ulat tu keluar daripada batu kemudian masuk balik? Dah. Allah lah yang bagi. Allah nak ajar pada Nabi Musa apa? Soal keyakinan kepada dia tu je. Sebab tu tuan-tuan bicara Israq Meraj, kalau dia jemput kita ceramah Israq Meraj, daripada A sampai Z kita cerita, peristiwa tu tak lepas daripada berkisah tentang keyakinan kepada Allah. Dah Rasulullah turun daripada Meraj, Nabi dia temenungkan lepas solat subuh. Datang pok darah Abu Jahat. Abu Jahat kata Muhammad, kamu nampak temenung ni, apakah benda? Terah cerita ke? Nabi ketika tu dalam dilema, nak cerita atau nak cerita? Kalau dia cerita kepada port saudara dia ni, dia tahu dah perangai port saudara dia ni perangai media. Perangai media tahu ke tidak? jenis pun Contohlah kita kata tu. Tapi kalau tak mahu cerita, tugas dia tablet kena menyampat. Nabi pun ceritalah kata begini, port saudara, semalam Ambo pergi baitul Timi Maqdis. Lepas Insyaq pergi, belum sebuah balik dah. Abu Jahat dengar macam tu. Ya ke Muhammad? Ah, ha, kalau betul macam ni, kamu relax, kamu relax, kamu relax. Jangan cerita lagi. Biar aku pergi kumpul ke orang Mekah ni, datang berkumpul di sini, baru kamu cerita benda kamu nak cerita tu. Kamu relax, relax, relax. jangan cerita lagi. Atau perang dengan pok dia. Maka pok darah dia Abu Jahar, Nabi temenung Nabi Tahrudah. Temenung Nabi keluar air mata sorang-sorang. Pok darah sendiri mendustakan. Abu Jahal pergi jumpa golongan-golongan musyriki Mekah. Bagi tahu kata Muhammad yang kamu tu ikut tu gila sungguh dah. Orang pergi Baitul Makdis sebulan perjalanan, dia pergi masa sehari semalam boleh balik dah. Sahabat-sahabat Rasulullah yang ketika tu berada di atas pagar. Orang panggil golongnya 50, 50. Kalau we 500 swing. Contohlah, tuan-tuan. Bukan lah kita cerita ni Mongolia. Sahabat-sahabat yang -sahabat, 50-50, yang di tengah-tengah, ketika tu kembali mortak dengan Nabi. Waktu tu hukum mortak tak ada lagi lah. Cuma kita nak sebut apa? Nak sebut sahabat-sahabat yang -sahabat, 50-50, percaya tak percaya, yakin tak percaya, yakin dah. Muhammad ini betul-betul gila. Tak gila apa orang pergi sebulan berjalan. dia pergi sehari semalam. Maka Abu Bakar dia jumpa dengan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abu Qahafaq. Tuan-tuan kenal ke tidak Abdullah bin Abu Qahfah ni siapa? Kenal kita wia air mineral ni tuan-tuan? Hadiah air mineral. Kenal ke tidak siapa? Ha? Ha? Tak boleh jawab deh? Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar nama sebenar dia Abdullah bin Abu Qahfah. Abu Qahfah tu ayuh pada Abu Bakar. Mata dia buta. Bila Abu Bakar pergi jihad... Ayah dia tanya pada Asma anak Abu Bakar. Ayah kamu pergi masuk medan perang tu pergi ikut Muhammad tu dia tinggal ke tidak belanja pada kamu. Maka Asma ni orang cedik. Dia pun ambil tempayang. Dalam tempayang tu dia bubuh anak batu. Dia kata ayah, dah ni rabahlah ayah. Dia pegang tangan tok dia. Tok dia rabah-rabah. Oh ha, dah eh bekala eh. Tak apalah lagu tok. Anak sendiri berhelah dengan tok. Semata-mata nak lindung ayah Abu Bakar. Yang mana Abu Bakar masuk medan jihad. Tak tinggal apa-apa harta kepada keluarga. Nabi tanya, kamu tinggal apa Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Siapa umat pun serendah. Aku tak berani lawang Abu Bakar. Sebab tu Abu Bakar as-sidiq iman dia. Jikalau iman Abu Bakar as-sidiq ditimbang dengan iman seluruh manusia sampai akhir zaman. nescaya tak memberati iman Abu Bakar sikit pun. Kita kata zaman kita sekarang ni ulama-ulama hebat dah. Asyahi Imam Hasan Al-Banna apa nama ni, Doktor uh, Rantisi, Sheikh Ahmad Yassin, Doktor Abdullah Azam, dan sebagainya, tokoh-tokoh mujahid Islam, di Palestin, di Syria, dan sebagainya, tu orang-orang hebat, timbang iman mereka ni dengan iman Abu Bakar, tak berganja. Nak kata tahak yakin macam tu. Jumpa dengan Abu Bakar, Bakar, kawan Muhammad tu gila dah. Dia kata pergi Baitul Makdih, orang lain pergi sebulan perjalanan, dia pergi sehari semalam. Abu Bakar tanya, betulkah tu keluar daripada mulut Muhammad? Abu Jahat kata, iyalah. Abu Jahat sendiri pun nama dia bukan Abu Jahat. Nama dia, nama dia sebenar, tak ingat juga tuan-tuan. dah ni cuma tak ingat aja. Nama dia sebenar adalah Umar. Kang Nabi doa, okay, kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Allah Ta'ala pilih Umar Al-Khattab. Abu Jahat tu, bapuk si jahir. Itu maksud Abu Jahat. Dan nampak jahir sangat. Orang-orang tersebut jahir tukir. Jahir sungguh-sungguh tu. Jumpa Abu Bakar. Abu Bakar kata betul kau keluar daripada mulut Muhammad. Dia kata iyalah. Maka Abu Bakar dia sebut. Dia kata kalau yang-yang kamu sebut tu keluar daripada mulut Muhammad. Usah kata dia pergi baitul tul Kalau dia sebut pada aku. Dia pergi naik ke langit. Peng aku percaya dia kata. Nabi-nya tak jumpa lagi Abu Bakar. Tak cerita lagi peng daripada Abu Bakar. Dia naik ke langit. Tapi Abu Bakar ni sebut dah. Kalau dia cerita pada aku. Dia naik ke langit. Peng aku percaya. Nak kata so soal keyakinan. Hak tu yang Allah ajak pada Nabi Musa tu. Hei Musa, ulak dalam batu tu siapa bagi makan? Kamu dia soal. Bukan kata kita ni bila kata ulak dalam batu boleh makan kita duduk sahaja. Tak kejadak. Usaha ikhtiar cuma soal keyakinan. Yakin yang bagi rezeki tu siapa? Nampak? Ha, tu dia lah. Maka sebab tu kita sebut. Dari sudut bak akidah. Dari sudut perbuatan. Tak kena gaya, boleh merosokkan akidah. Yang nilah yang ditegur oleh Allah Ya Rahman Ishaq Baharum. Hak dari sudut perbuatan. Hak kita hura tadi perkataan. Perbuatan. Antara lagi, dia tegur tuan-tuan. Amalan-amalan orang, apa nama ni. Melayu Islam kita yang ada unsur syirik. Yang mana perkara tu kadang-kadang tak berlaku di Malaysia. Hak tugu negara tu lama dah tak. Lah. Tapi kadang-kadang ada juga sebilang orang dia pergi buat lawatan ke luar negara yang mana negara tersebut kononnya ada tokoh-tokoh yang patut dipuja sepanjang zaman. Contoh negara apa? Contoh negara Turki. Turki digemba gembur dalam sejarah dia punya pemerintah yang bernama Kama. Kama Ataturk dijulang dalam sejarah sebagai bapak pembangunan moden Turki. Tapi betul ke tidak si Kama atatuk ni bapak pembangunan moden Turki? Orang yang mengaji sejarah dia retilah. Yang tak mengaji, yang mudah, yang termakan dari sudut satu sumber. Oh betul Kama atatuk ni bapak pembangunan moden Turki. Dia bawa pembaharuan, bawa perubahan dalam negara Turki. Kepala otak dia. Maaf lah kasa tuan-tuan. Nak sebut Kama atatuk mana-mana orang yang mengaji sejarah. tahu Inilah bapak sekolah Turki. Zamang dialah, zamang azang dalam bahasa Arab dilarang. Kena dalam bahasa Turki. Allahu Akbar, Allahu Akbar tak boleh. Wajib tukar dalam bahasa Turki. Wanita-wanita dilarang daripada bertuduk. Inilah bapak kepala yang berdiri di belakang musuh-musuh Islam. Dia pula jadi boneka. Tuan-tuan baca kisah sejarah dia. Waktu hampir dia nak mati, Allah buat macam mana ke dia? Darah dalam tubuh dia mendidih. Orang ambil air. Orang jiru air tak ada. Air orang jiru boleh hanguh. Sebab darah dalam tubuh mendidih bro. Tuan-tuan. Bro pula. Ini ha, bro kita. ni. Nampak? Lepas dia mati. Nak kebumikan. Bumi menolak. Reject orang macam ni. Kebumi tolak. Kebumi tolak. Kebumi. Ke lah kali kup dengan jentolak. Dah kebumi tolak. Lepas lah kali kup dengan jentolak. Tuan-tuan, Nak cerita orang macam ni. Belum masuk lubang kubur lagi. Atas dunia Allah tunjuk dah. Dalam sejarah dijulang sebagai bapak pembangunan moden Turki. Kita ngaji bau kita kenal orang ni siapa sebenarnya. Mustafa kam laknatullah ni. Orang hak bertanggungjawab orang panggil meruntuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah di di Turki. Naba? Samalah juga dengan hal sejarah di negara kita. Tok Janggut di negeri Kelantan, Tok Guru Haji Abdul Rahman Limbong Terengganu, Datuk Bahamang Mak Kilau disebut dalam sejarah sebagai pahlawan ke sebagai pengkhianat. Tanya ramai-ramai ni. Eh? Ah, ngaji sejarah belakok. Bukan kita cerita benda cerita dalam komik pendek laut. Tuan, kalau kita benda kita sebut salah, tuan tu sendiri mengaji sejarah disebut sebagai pengkhianat. Orang tu kata tok janggut lawan British sebab tak setuju dengan pungutan cukai. Betul ke? Memang betul, tapi tu orang panggil satu sahaja daripada banyak-banyak lagi sebab lain. Sebab paling utama, tok jangguk dia lawak. Sebab soal akidah British, datang nak jajah-jajah pemikiran kita. Nampak? Dia datang, tak datang saja. Ada pederi-pederi, gerakan-gerakan Kristian supaya akidah orang Melayu Nusantara ni habis rosak teruk. Hak tu yang tuan guru Haji Abdul Rahman Limbong lawak. Sapat Haji Abdul Rahman Limbong kena buang negeri, pergi buang di Mekah. Ni sejarah tuan-tuan. Kita tahu sejarah kita terima Tapi si kama atau itu orang boleh sebut sebagai bapak pembangunan modeng. Oh, totally wrong kita tak terima sampai bila-bila. Tapi kalau negara kita, kita terima lah macam Tunku Abdul Hambang. Disebut dalam sejarah sebagai bapak kemerdekaan. Sebab dia antara orang bertanggungjawab bagi kemerdekaan ke negara kita. Tahun 19 57. Tuan-tuan waktu tu kecil bahkan luar pendek. Merdeka di dataran merdeka. Amba waktu tu tak lahir lagi. Nampak? Lepas Tong Abdul Rahman yang kedua siapa? Tong Hussein. Oh. Bukan Tong Hussein, Tong Razak dah. Tong Razak. Tong Razak digelar sebagai apa? Ha? Bapa pembangunan. Sebab di antara orang bertanggungjawab membangankan ekonomi orang-orang Melayu dulu. Tong Razak ni ayah kepada Perdana Menteri kita sekarang tuan-tuan. Memang jasa dia cukup besar kalau kita ngaji bab sejarah. Lepas Tong Abdul Razak naik pula Tong Hussein Ong oh. orang gelar sebagai bapak perpaduan. Sebab dia orang yang bertanggungjawab menyatu padukan kaum di Malaysia, dah ada ada Cina, ada India, ada Melayu, ada Thai, ada topik macam-macam. Nampak? Lepas Teng Hussein oh, naik pula Teng Teng Datuk Tahdi, Teng Datuk Tahdi sebagai apa? Bawalah, bang. Tuan tu sebut ama tak sebut tu. Ha? Apa panggil apa Datuk Tahdi? Ha? Bapak wawasan 2 bola 2 bola. Bapak apa dah panggil Teng Tahdi ni? Bapak aku ada lah Dah anak menggerih. Dah adalah dia punya title tu Bapak Pembangunan Bukan Bapak Pembangunan Bapak apa dah Lepas Teng Mahathir naik Teng Amdallah Badawi Teng Amdallah Badawi orang panggil Bapak apa Bapak Mentua Khairi tuan tuan Bapak Islam Hadari lah Lepas Teng Amdallah Badawi sekarang Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib orang nak bagi gelar apa Bapak transformasi Sebab banyak buat transformasi Dulu BPR badan Pencegah Rasuah Sekarang SPRM Tengok transformasi dia buat tu. Tak hebat. Hebat. Bila kita tahu tokoh-tokoh macam ni ada jasa sumbangan, bagi gelaran sesuai dengan jasa sumbangan, kita boleh terima lah. Walaupun kadang-kadang tak terima juga. Sikit-sikit lah. Tapi kalau Mustafa Kamat Ataturk, orang bagi bapak pembangunan nama dari Turki. Oh, sorry-sorry kita kata. Dia ni kita keti belakang anak-anak muda yang mengaji pasal sejarah. Tak boleh nak tutup sejarah pasal Mustafa Kamat Ataturk. Dia buat perkara yang... Ada syirik pada Allah. Orang buat perkara syirik pada Allah. Walaupun lahir beriman. Hidup beriman. Mati kubur. Tak sempat masuk lepas kubur lagi. Atas dunia Allah tunjuk dah. Itu bahaya. Sebab itu kita kata. Kita cakap pun kita hati-hati. Tak. Sebab kita nak lahir beriman. Hidup beriman. Hujung hidup kita pun mati beriman. Yang ketiga. Golongan manusia danjing yang lahir dalam keadaan kufur. Membesar hidup pun dalam keadaan kufur. Dan mati pun dalam keadaan kufur Yang keempat yang terakhir adalah golongan manusia yang lahir kufur Membesar hidup kufur Tetapi di hujung, di hujung dunia bertemu hidayah Allah Mati dalam keadaan beriman kepada Allah Yang ni pun bagus tuan-tuan Walaupun asal lahir sebagai wakafi Lahir-lahir anak Cina Lahir-lahir anak India Tapi dia, dia dapat hidayah dia kembali revert bukan convert revert berpaling kepada Islam sebab asal agama fitrah Islam dak macam kita kata brother Syahkiri ramai lagi tokoh-tokoh kita dak yang daripada nang muslim sekarang Islam sekarang ni menjadi pendakwah Islam yang terkemuka hujah-hujah nang muslim khasnya daripada agama dia dia sendiri boleh tolak tangkis doktor An Wang Seng sebagai contoh dak doktor Ridwanti Abdullah dan banyak lagi lah ramai-ramai tokoh kita nak cerita apa Lahir kufur, membesar kufur, dapat hidayah, mati dalam keadaan beriman kalau dia istiqamah dengan Islam. Sebab tu kita sebut kita ramai-ramai ni. Kita lahir, sudah lahir beriman. Kecuali ada mu'allah lah sini. Kita hidup, kita jaga beriman. Cuma di hujung kehidupan kita. Adakah kita yakin kita mati beriman? Ataupun di hujung kehidupan kita, kita akan berdepang dengan kematian dalam keadaan kufur kepada Allah. Tak ada siapa-siapa tahu. Kecuali diri kita sendiri yang mencorak perjalanan hidup kita. Sebab tu kali tuan-tuan perhati, -tuan imam kita ni sebelum kita tutup, imam kita dia baca doa. Kita minta sangat-sangat tempat yang kita mengajar. Kita minta kawan-kawan kita, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang kita. Minta hapa satu doa. Tak boleh hapa dalam bahasa Arab, hapa dalam bahasa Melayu. Apa dia da'a tu Allahumma khatim lana bi husnil khatima Biasa kita dengar dah Wala takhtima alaina bisu'il khatima Apa maksud Allahumma khatim lana Ya Allah matikanlah kami Bi husnil khatima Dengan kematian yang baik Kalau nak mati Dalam keadaan kami Duk dengar kuliah Duk dengar ceramah Tengah baca Quran dah, Tengah solat, Tengah berada pergi ke Mekah Tengah dalam perjalanan nak pergi dengan majlis ilmu. Tengah duduk. Orang panggil duduk buat amal ibadah pada Allah. Biar dalam keadaan macam tu. Walatakhtima alaina bisu'il khatimah. Jangan-jangan kau matikan kami dalam kematian yang buruk. Mati tengah tikang nombor ekor. Mati tengah berzina. Mati tengah mencuri. Mati tengah on the way nak pergi beli agor. Mati tengah merempik. Ini ha, kematian yang buruk. Kita minta jauh pada Allah tak boleh hafal dalam bahasa Arab, hafal dalam bahasa Melayu. Ya Allah, matikan aku dalam kesudahan mati yang baik dan jangan engkau matikan aku dalam mati yang tak baik. Ya Allah, aku minta belinda dengan engkau. Anak tak kenali. Salah seorang anak tak kenali tuan-tuan. Dia mengaji apa nama ni? Tak kenali itu ulama, anak dia pun ulama. Waktu saya mengaji dulu, tuan guru saya cerita, Allah takdirkan dia mati. Dia meninggal dunia bukan di Malaysia. Tapi dia meninggal dunia di Makkatul Mukarramah. Bukan sekadar dia meninggal di Makkatul Mukarramah. Dia mati juga depan Kaabah. Bukan sekadar depan Kaabah. Waktu tengah solat depan Kaabah. Bukan sekadar waktu tengah solat depan Kaabah. Waktu sujud dalam solat depan Kaabah di Mekah. Bukan sekadar waktu sujud dalam solat depan Kaabah. Waktu solat subuh. Bukan sekadar waktu solat subuh, solat subuh pagi Jumaat. Bukan sekadar solat subuh pagi Jumaat, solat subuh pagi Jumaat bulan Ramadan, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak -tuan keedah saya sebut, saya sebut satu persatu kepada tuan-tuan. Nak suruh kita nampak berapa banyak kemuliaan Allah bagi pada hamba dia ni. Mati di Mekah ada ganjaran dia. Pelakon apa tu? Ha, anak mami, anak mami jarum kok. Ha misa tu. Nama apa dia? It's my headache Hak kata mati di muka Dia on the way nak balik tempat Nak sapa dia travel like, Tiba-tiba sesuatu nafas Mati Mati di muka Adakan jarang tuan-tuan Bukan sekadar di muka Depan kaabah pula tuan Bukan sekadar depan kaabah Tengah solat Waktu sujud dalam solat Hadis bawa mari dalam solat Waktu kita paling dekat dengan Allah Ketika mana? Ketika sujudlah. Sebab tu bila kita buat solat hajat tak, nak da'a, sujud terakhir Sebelum naik tayi akhir, sujud lama pun Tak apa, solat sunat, solat fardu Janganlah, jangan lama Sebab tak digalakkan, sebab solat fardu ni Adalah tanggungjawab kita tak. Bila kita buat solat sunat, lama pun Tak apa, da'a pada Allah Ketika kita hampir dengan Allah, da'a banyak-banyak Ya Allah, aku nak menikah dua Kurnia pada aku Contoh haji mana ya ha? Menikah dua, ha? tak apa tu ada rezeki lebih Tuan-tuan guru dia buat cerita Laga mana, dia kata kita biasa Mari surat mari, mari majlis Pakai gapa Pakai kasut ke Pakai lepa Pakai lepa Pakai sebelah ke Pakai dua belah Pakai dua belah tak Kali pakai sebelah Selesa ke Tak lesa Nikah pun seorang pun Tak lesa Kena dua Ketua Atau selaka Tutup guru lah Nampak ha. Waktu paling dekat Dengan Allah Dalam suci. Waktu kita solat Dan dalam Lima waktu kita solat Pahala solat apa Pahala besar sekali Solat subuhlah. Yang kedua Insya-Allah yang ketiga ah ha? yang ketiga Zuhur, yang keempat Asa yang kelima Maghrib. Sebab tu kita perhati waktu Maghrib ramai orang mari. Lepas Maghrib kuliah balik. Waktu kuliah tak ramai tuan-tuan. Tak apalah. kalau nak sur ramai tuan-tuan kena buat jamu nasi mandi lepas kuliah bawa-bawa maghrib insya Lima waktu solat, solat subuh paling besar, bukan kata maghrib sikit pahala Duh. cuma banding lima ni, subuh paling mahal Sebab subuh, dua rakaat sebelum subuh pun dah hadis buat mari, Kalau jual dunia dengan isi-isinya Pung lagi bernilai dua rakaat solat sunat qabliyah subuh. Atu sunat Pah kali wajib diri mahar segala mana wallahu a'lam. Bah dalam lima waktu solat ni hari apa paling besar sekali pahala? Hari Jumaatlah sebab tu warid hari Jumaat rakaat pertama Nabi baca surah as-sajdah rakaat kedua Nabi baca surah al-insak rakaat yang pertama lepas wa hum la yastakbiru orang okay, sujud sajedah adakah sujud sajedah pada pagi-pagi lain Nabi buat Nabi tak buat Nabi buat pada pagi Jumaat Pah pula di bulan puasa tu kata digandakan lagi pahala kematian yang lagitulah yang kita nak Nah, walaupun kita kata tak boleh lagi gitu. Tapi kita nak kematian yang baik. Ketika mana? On the way nak pergi dengar kuliah. On the way nak mari solat jemaah. On the way nak pergi haji. On the way ada program, forum, perdana di mana-mana. Di majlis negeri. Tiba-tiba tengah jalan, mati gitu. Alhamdulillah. Mujulah. Napa? Yang pertama. Yang kedua, kita memegang pangkat sebagai milik Allah. Dan Allah memegang pangkat sebagai malik, sebagai raja. Yang ketiga tuan-tuan, Allah pegang pangkat sebagai Rabb dan kita memegang pangkat sebagai Abdung. Yang mana kedua-dua ni, saya tak hurap panjang lebarlah Sebab pukul 9, uh, saya pula ada temu janji dengan kawan pukul 9 suku di Geringwu Ada nak diselesaikan, tak boleh nak panjang-panjang sangat. Kemudian saya nak tolak ke Puchung pula. Pagi esok, kuliah subuh di Taman Medan, Masjid As-Salaam. Esok hari ada program besar-besaran dia buat di Masjid Al-Azim Pandang Indah Daripada pagi sampai malam Lepas insya ada forum Ustaz Azhar Idrus Dengan Ustaz Ismail Kamus Jadi tuan-tuan mana -tuan, berkelapangan boleh jemput hadir Saya pun kebetulan mak saya daripada kampung dia datang Esok sepatut saya kuliah maghrib di Masjid Masjid Al-Husna Bandar Sanwik Depan patung singa besar tu Uh, tapi esok saya tak pergilah Nak bawa mu'adah saya dengan isteri saya Pergi ke Mahjid Al-Nazim uh, Kita pergi dengar ceramah Ustaz Zahar Dia punya ceramah tu dia bawa anak muda dengan bicara yang santai Jadi orang seronok dengan dia punya Dia punya kata-kata, dia punya ilmu yang disampaikan Jadi ada banyak manfaat Kita butuh sekadar inilah. Uh, lah dah Minta tuan maaflah tuan-tuan, tak boleh panjang Ikut hati nak panjang, tapi ada temujan ni Terpaksa nak tangguh dulu, kita jumpa semula lah InsyaAllah panjang mu'adah Minta maaf jika ter... Ah tu. Dia tanya soalan yang panjang jawapan dia tuan-tuan. Hayya falah, marilah kita rebut kejayaan. Tapi kenapa orang Islam tak merebut kejayaan? Dia banyak faktor, antara faktornya dak dari sudut hati orang Islam tu sendiri hati yang mati. Bila hati dia mati, bila dia dengar hayya 'alasalah, hayya 'alal falah dia tak berganjaklah. Tapi kalau hati orang terhidup, dia dengar Allahu akbar Allah, Allah sendiri yang panggil melalui lidah muazzin maka hati dia hidup dia pergi juga walaupun dia ada urusan dia berhenti sekejap sebab apa sebab hati dia hidup tapi kalau hati dia mati usah kata laungan azan ni ni kita duk kuliah molek-molek ni dengar kata riti kalau dengar kata lah dengar merata kau sakit ni kalau contoh speaker kita duk dengar molek-molek tapi tak boleh mari juga sebab apa dah hati mati hati mati sebab apa dia hati ni dia ada tiga peringkat yang pertama dia kerah dulu kemudian lepas kerah dia jadi gelap Lepas gelap baru mati. Jadi kerah. Antara boleh jebak sebab jadi hati kerah. Kita makan benda haram. Kita makan benda-benda tak malam. Kita dek cakap menipu. Kita buat benda baik. Hati jadi kerah. Lepas kerah jadi gelap. Lepas gelap mati. Bila hati itu mati. Habislah. Takde ada perlu analah. Dengar abad neraka pun tak takut. Dengar abad syurga pun tak mahu. Bila hati sahabat tak macam itu. Uh, habis kira-kira tuan-tuan. Nampak? Dia. nak jawab tu panjanglah mula-mula lah tu buat atatan insyaallah kita jumpa semula ah ha, semua kita jumpa semula afwan kita jumpa semula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah ha, kita terlupa tuan-tuan tu kita bawa majalah Q&A ha kita letak kat belakang kita tak buat kat lah Majalah Q&A ni Majalah Quran dan As-Sunnah Dia majalah Majalah, ah, tuan boleh tunjuk. majalah bentuk Majalah soal-jawab Ada soalan Ada jawapan Antara yang menjadi kolumnis Dalam majalah tersebut Ustaz Azhar Idrus Profesor Dr. Muhayyah Sheikh Nuruddin Al-Banjari Apa nama ni Ustaz Kazim Ilyas Dan ramah lagi lah Dia ada dalam majalah tu Merakumi semua persoalan ilmu Bak Tauhid Bak Fekoh Tasawuh Undang-undang Faro'id dang sebagainya. Saya bawa kepada tuan tang dua naskah. Naskah yang pertama naskah edisi yang keenam yang terbaru. Yang terbaru bulan lepas. Yang sekarang ni yang untuk bulan ni dia keluar sebulan sekali pada setiap 17 hari bulan. Kita ni dah 23. Jadi 6 hari lepas keluar bilangan yang ketujuh. Bilangan yang ketujuh ni saya nak jumpa dengan kawan saya nilah. Dia terpaksa hantar amalan ni juga. Aa, dan ada ni edisi yang keenam. Harga satu naskah tu RM10. Tapi sebab edisi ke-6 saya tolak kepada tuan-tuan dengan harga RM8 sahaja. Dan yang satu lagi tu edisi yang ketiga. Yang saya duk jual-jual pada bulan-bulan dulu cuma ada sikit lagi tak habis. Saya tolak kepada tuan-tuan dengan harga separuh RM5 sahaja. Asal harga RM10 dengan harga RM5 tuan-tuan. Harga RM5 tu cari kedai tak ada. Sebab RM5 tu modal pun tak dapat. Ha, tapi saya dah jual-jual dah. Ada ha, got keuntungan sikit-sikitnya mula jadi daripada bazir di rumah. Baik saya jual walaupun dengan harga separuh harga. Share-share ramai-ramailah. Boleh pakat-pakat baca ada manfaat pada saya. Ah ha, kalau tuan-tuan nak lepas solat nanti boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.